as tardes, benvidos un día máis a este noso programa de sempre en Galicia. Queremos que todos vostedes disfruten coa nosa lingua, coa nosa música, coas comunicacións coas novidades que nos chegan dende Galicia e as que se van producindo aquí ao noso Coruña, no noso redor relacionadas coa cultura galega. O que queremos é que todos vostedes participen connosco pois pues meténdose na páxina web coido que se titulo facebooksempreengalicia.com mm, eh, Muy fácil. Presento aquí <risas> o meu carón a nosa periodista María Rollo. Tamén queremos ter entrevistas con xente de Galicia e con xente de por aquí. Quizá o mellor nos ponhamos en contacto con Juan Antonio, non que mm. creo que do centro galego de Barcelona. Tamén tentaremos falar con Ismael en Galicia, que é un dos responsables do do grupo termal ou das termas prexegueiro de Lío Carón de Rivadavia falaremos con Xulio Simón tentaremos comunicar con Paco Rivas e desta vez sí que eh, temos constancia de que o noso alcalde anterior director deste programa La Amela sí que se porá en contacto con nosco eh, Alguna cousinha máis que teremos por aquí, novidades das que nos chegan de Galicia, como por exemplo que os traballos por valor de 24 euros, 24 millóns de euros tentarán mellorar a rede natura eh, falaremos do Espacio Atlántico falaremos da, da GADIC do Concello de Vigo de, de 30 mil sinaturas que apoian unha lei a prol do galego eh, pois do algún premio que, que, que se entregou hai pouquinho con respecto a, mm, a fotografía eh, tamén quizás do, da fotografía nos falará precisamente Xulio Simón que ten preparado unha cosa interesantísima mm, Chuzai que volta a rede eh, moitísimas cousas máis que nos temos aquí preparada para que todos vostedes disfruten con nos con, con estas dúas oriñas de radio de música e de cousas galegas adiante pois con música que temos preparada A primeira peza de música que correspondía a Anxo Lorenzo coi doeu. Eh, continuamos coas noticias que nos acaban de chegar. A primeira, Diego Vergés Eh, faise co premio Luís Casado de Fotografía A que iniciamos antes pre, O premio, premio Luís Casado de Fotografía Que convoca cada ano a Diputación da Coruña Foi nesta edición para o artista Diego Vergés O gañador Que se fixo con 6.500 euros Cos que está dotado o galardón Presentou o certamen unha serie de 12 imaxes Sobre a prostitución en Filipinas Segundo o xurado O autor presenta unha narración sobria Que mantén dignidade A dignidade das personas que retrata Outra máis, o concerto de Silvia Penide autedita o seu cuarto disco Las Erres Dobles. Estará complementado coa proyección de vídeos de Olaya Sendón. Silvia Penide presenta Oxe, en directo no Salón Teatro de Santiago, o seu cuarto traballo de estudio, Las Erres Dobles, un EP de cinco temas grabado de, da man de Juan de Dios Martín, músico e productor de recoñecidas agrupacións como Deluxe, Lovely Luna ou Albertucho, entre outros. A artista de Meicende inicia este disco o camiño da autoedición tras tres álbums sacados de man do selo Falcatruada. A actuación enmárcase en no ciclo ST Música Presente de Agadic. A artista de Meixende estará acompañada por unha banda e polas pezas audiovisuais audiovisuais de Olaia Sendón. O vindeiro día 6 terá lugar a presentación do videoclip na Fnac da Coruña e ese mesmo mes, espera este mesmo mes, claro, espera estar de xira por Galicia. Santiago preparase para unha nova edición de Amal, o Festival de Cine Euroárabe. O sábado coñecerase a palabra sobre a que versarán as curtas participantes en Amal Express. A temática do encontro estará clara á cultura árabe, pero o festival ábrese cada ano máis ás diferentes manifestacións para chegar á cultura árabe. Empezou sendo un encontro exclusivamente cinematográfico, pero foi incorporando música, gastronomía e danza a medida que foron sucedéndose as edicións. A última arrinca mañá coa proxección do filme Fin de Ec de Michael Miquel Leifi, gañador en 1987 do Premio da Crítica Internacional no Festival de Cans e da Cuncha de Ouro de San Sebastián. Por diante quedan seis días no que haberá oco para a ficción, documentais e numerosas actividades paralelas. O encontro tamén se desenvolverá na rede, onde o sábado se publicará a palabra que dá orixe a Amal Express, o concurso de creación de curtametraxes. Do 23 ao 30 de outubro terá lugar a oitava edición deste encontro que organiza a Fundación araguanei, co pollo de numerosas institucións, dende o Concello de Santiago ata a Xencia Española de Cooperación Internacional seguiremos falando de máis novidades algunhas delas relacionadas coa Ourense e o Festival de Teatro lembrando a figura de Suso Díaz a que xoutro día nos lembrábamos de, él, de que morrera moi xove en el que no, no seu cuarto de dormitorio pois pues, fallecido., ben, seguiremos adiante, máis musiquiña e despois máis noticias Seguimos aquí na nosa radio en sempre en Galicia este noso programa que xa saben que poden conectar con vos nos con a página de Facebook que eh, está para todos que poden participar todos que queren participar e tamén o noso blog sempreengaliciablogspot.com e tamén o noso email sempreengaliciagmail.com e bueno, pois en internet seguro que poden escoitar mediante Radio Cornella que emite mediante internet As noticias que seguimos comentando nelas Comeza en Aurense o Festival de Teatro Lembrando a figura de Suso Díaz Anxeles Cuña alertou do recorte do 50% Para o teatro galego nos orzamentos Con 30.000 euros menos de orzamento Oxe arrenca o Festival Internacional de Aurense Fito Unha edición que lembrará a figura de Suso Díaz Actor, escenóbro, xefe técnico de Sarabella Teatro Finado a semana pasada Os 142.000 euros deste certame traerán 15 compañías, dúas menos que en anteriores edicións, entre as que a destaca en el Requiem de Mozart, dirixida por Marta Carrasco, premiada coa maior como a mellor directora de España que, ademais, abre o certame. Na presentación do programa, Ángeles Cuña, directora do CITO, alertou das previsións de recorte do 50% para o Teatro Galego. Estamos en crise e todos temos que contribuir, pero... A axega debería ser máis ecuánime e non atacar tan duramente ao sector cultural, apuntou. Novidades que pouco a pouco vanos, vamos debullando aquí para todos vostedes. Acabamos de comentar a miña compañera María que falou con Ángeles, non? Ou con Ken, para poder... No, estábamos o... intentando contactar... contactar. Ah, sí, con Actar. Sí, con... Bueno, en cuanto mi ordenador responda era Eva López ah, Eva. Del, del Centro Gallego de Barcelona Muy ben, bueno, pois pues, aquí un bocadiño intentaremos chamar, eh, falar con eles para que nos den novidades e información do que, eh, bueno, pois pues, nesta semana tivemos como contactos alí. Vamos a ver, outra máis Tati Mancebo, sextora cultural Pois ben, precisamente, dézanos de, de cultura galega co soloss dos usuarios é o que pretende darnos a coñecer esta mmm, traballadora de, de cultura galega ORG desde o traballo en Algeirada SL Tati Mancebo Fichos e nos últimos anos un nome por dereito propio no campo de xestión cultural para além de coordinar diversas actividades e eventos está a ser reconhecida como unha das grandes especialistas no libro electrónico no noso país en aplicación das tecnologías da información e da comunicación a cultura eh, recollemos aquí unha pequena entrevista que lle fan no... no na página web de Cultura Galega pero deixámola para máis adiante continuamos un bocadinho máis con música e seguiremos dando máis información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 son sere Seguimos, seguimos aquí con todos vostedes para que todos poidan con nosotros. Falando de Cianarro, que xa que saiu adiante este concretamente esta pequena peza de música que nos recreou precisamente o noso compañeiro Marc, eh, acaban de decir que un concerto no Festival Celtic Connection en Gladwell, o Vindeiro Mes de Xaneiro por a fina carreira musical do grupo Fianna Roca. Logo de 17 anos de traballo, os membros do Conxunto anunciaron un comunicado que, aínda que non desbotan a posibilidad de retornar no futuro, agora precisamos un descanso para refrescar as ideas e atender outras in iniciativas ben, despois buscaremos algunha peza deles para que saiban da súa música que seguro que tenemos aquí no noso, na nosa discografía non xa buscaremos completamente ou no Facebook ou no Space non sei, nalgús deles seguro que que, que, que toparemos unha peza de música deles eu coido que na discografía da, da radio xa sí temos pero que agora mesmo é difícil de topar seguimos pois con as nos, noticias e eh, coas comunicacións que nos chegan dende Galicia. Uh, Santiago prepárase para unha nova edición da Malsa, dixemos antes, e a GADIC reformula a Rede Galega de Teatros e Auditorios que mantén o seu presuposto. A Feira Galega de Artes Escénicas concluiu hoxe cunha xornada epílogona que se celebraba a Assemblea Xeral da Rede Galega de Teatros e Auditorios. Ali, Juan Carlos Fasero, que tamén é director de... Zouma Records, unha, unha das editoriais de música galega, director tamén de A Agadei, facía público a reforma da rede, previamente consensuada e debatida en comisión técnica. A nova rede suma un novo circuito chamado OC para aqueles concellos menores de 12.000 habitantes, explica Fasero. De tal xeito que a rede galega terá tres escenarios posibles en función da poboación. Unha Para, ele, un para, ele, para aqueles eh, concellos grandes de máis de 40.000 habitantes, a rede outro para os que teñen entre 40.000 e 12.000 e os máis pequenos, os menores de 12.000 deciños. O director de Agadict tamén indicou que o novo modelo comenzará a aplicarse a partir do segundo semestre de 2011. O novo esquema implica diferentes exixencias de contratación, un número mínimo de espectáculos para cada rede, cun mecanismo corrector para que se programa, programen eh, funcións de todos os géneros. Eh, un cambio no financiamento de tal xito que a GARIC achegará menos cartas aos concellos máis grandes, a voar 40% do caché, e máis para os pequenos, por exemplo, o 60% do caché. En canto ao orzamento do que disporá a rede para 2011, Juan Carlos Fasero asegura que no marco de recortes orzamentais Serais. a nosa intención é non tocar o orzamento da rede. As directrices do seu departamento continuan a ser a promoción da industria galega e a exhibición porque non ten sentido promover espectáculos que non se poidan ver. Agora ben, Fasero anunciou que haberá reformulacións en todas as liñas de actuación porque estamos nun contexto diferente e que seguirán facendo públicas nas vinteiras semanas. Nova información. O Campus do Mar consegue a declaración de excelencia. O complexo de investigación recibirá un financiamento de 5,3 millóns de euros. O Campus do Mar, o agregado de investigación en temas mariños asentados en Galicia, conseguiu ante a calificación como Campus de Excelencia Internacional de Ámbito Regional, CEIR. O campus está participado polas mm, tres universidades galegas, o Instituto de Ocenografía, máis o Centro Superior de Investigaciones Científicas. O proxecto beneficiaráse dun financiamento de 5,3 millóns de euros. O Ministro de Educación entrega cada ano estas distincións que revenecen a calidade no traballo de investigación. Unha nova, Silvia Penide a, acaba de editar o último seu disco titulado Las erres dobles desta de información, xa fixixemos antes unha pequena cinco cincéntimos, como dicen os catalanes, non? Eh, Ángeles González Sinde destituíu a Ignasi Guardáns por perda de confianza o novo director da ICA Sabedes, o Instituto Cinematográfico de Artes Audiovisuais acaba de ser destituído. Ainda que sen aprobar a Orde Ministerial que regulaba a Lei do Cinema, que recurtaba as máximas axudas ás produccións, que fixaban novos e mínimos e que se centraba en aspectos industriais, acabase de quedar sen o seu impulsor, que era Inaxi Guardans. A ministra Ángeles González Inde acaba de destituílo como director do instituto por un proceso de perda de confianza o seu substituto é Carlos Cuadros que ata o momento era o director da Academia de Cine entre os seus retos máis inmediatos era buscar un punto de consenso entre o sector e a administración por morda polémica orde ministerial que por outra banda aínda está sen aprobar Continuamos adiente con máis música e vamos a ver se si comunicamos con algunhas das persoas que teñamos previsto para esta tardiña de hoxe